Jo Maranata sänder igen. Jag heter Berno Widen. Vi är just nu vid årets slutskede och går in i ett nytt år snart. Och världen vi lever i, den är verkligen präglad av ondska, av lidande, krig, politiska maktkamper, vapenrustning. Svält, hungerkatastrofer Ja, Vi skulle kunna sitta här och räkna upp Hur tillståndet på vår jord är Inte minst det som talas om klimatet Och allt vi ser som är ur balans på något sätt Jag vill påminna om något bestående jag vill tala om hoppet och jag har en bön inför det nya året och det är det här Jesus lev genom mig och när jag säger så då handlar det om nå det handlar inte om något jag nu ska prestera något jag ska åstadkomma för att göra det här året bättre Nej, då, då, då hamnar vi under en prestationsångest under att vi ska prestera, vi ska lyckas göra något det, det, det handlar om att bli logisk man, man får alltså de här bördorna över sig att nu måste vi klara av att leva på rätt sätt. Alltså, Lagen den får oss att säga så här. Herre hjälp mig att göra vad du vill att jag ska göra. Eller med andra ord hjälp mig att hålla din lag. Nå den däremot. Den är så mycket större. Den säger så här. Jesus lev genom mig på det sätt- du önskar. Frälsningen som vi har fått. Det är nåd. Från början till slut. Tänk på det att Gud. Han har i och genom sin enfödde son. Jesus Kristus. Slutit ett förbund. Som helt och hållet. Gör oss till förmånstagare. Utan att vi behöver åstadkomma någonting i oss själva det här är stort så här säger skriften det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv han tillräknar inte människorna deras synder och han har betrott oss med försoningens ord det är så alltså ett verk av Gud från början till slut vi lever i en materialistisk kultur, en värld där det materiella är A och O i mycket. Det krävs mycket av ansträngning för att lyckas med sina förehavanden. De rådande krassa villkoren på exempelvis arbetsmarknaden innebär att man måste kämpa och prestera för att uppnå framgång. Med goda referenser, bra resultat så slår den ena gruppen ut den andra i den här stenhårda konkurrensen som är. Det som gäller det är det här. Ge inte upp. Kämpa. Fortsätt försöka tills du når dina mål. Styrkan räknas. Allt det materiella, allt vi lyckas åstadkomma. Men då vi talar om Guds rike och det gäller Guds tanke med oss människor då är det precis tvärtom. Frälsningen och det nya livet det är en gåva som ingen hör det här ingen kan genom gärningar göra sig förtjänt av den. Det är Gud som har gjort allt färdigt och vad du och jag får göra det är att ta emot denna Guds gåva, fritt och förintet. Paulus han förklarar på det här sättet i Roma brevet 11. Men har det skett av nåd, ja, då har det inte skett på grund av gärningar. Annars vore nåd icke mera nåd. När vi har tagit emot Jesus som frälsare och herre i våra liv Låt mig då fråga dig Upphör då nåden? Självklart inte Nåden, det är ett pågående verk Trots detta så menar många kristna Att om vi vill leva ett framgångsrikt andligt liv i seger ja då måste vi göra vårt yttersta Men Sanningen är den att ett liv i seger, också det är en gåva från Gud. Och det är absolut ingen belöning för våra gärningar. Om ett segerrikt liv skulle bero på vår förmåga, ja då skulle vi lätt hamna i frustration och otillräcklighet. Och det skulle finnas ett glapp. Mellan vad vi är och vad vi önskar att bli. Tänk på det här att genom sina gärningar sträva inför Gud. Det ger en ständig känsla av otillräcklighet. Tvivel på om man är i Guds vilja, misslyckanden och ständigt förnyade, ja, som nu i de här dagarna, nyårslöften mer överlåtelse, jag lovar vi lovar inför Gud att vi ska bättra oss jag lovar, jag ska läsa Bibeln mer jag ska bedja mer jag ska ge mer tid för själavinnande tiondegivande och ja, vi kan fortsätta stapla upp löften som vi tänker vi skulle behöva göra, ja, hela det kristna livet det blir med andra ord en prestation Låt mig fråga så här, i samband med omvändelsen i den stund vi lämnar vårt liv i Guds hand, förstår vi då att det är ett nådens verk? Ja, jag tror att vi har lättare att förstå nåden då, för att vi blir befriade från synden, vi blir nya skapelser. Men den fortsatta vandringen med Jesus, den är också ett verk av Jesus. Allt ligger under nåden. Allt för många tror att religiösa regler, det hjälper oss att växa i det kristna livet. Att Gud, han accepterar oss mer om vi anstränger oss riktigt mycket, i exempelvis bön och fasta. Eller genom att tjäna honom mer aktivt. Ja, den ena den gör mer än den andra. Som är duktigare än den tredje. Och så uppmanar vi varandra med alla dessa rader av "måste". Du måste vittna mer. Du måste be mera. Gör mera. Använd vad Gud har gett dig. Och, och så vidare. Men det finns en hemlighet. I Guds rike där kan framgång aldrig vinnas genom gärningar. Oavsett hur hängivna och ärliga de kan synas vara. Du måste skilja på världens sätt att tänka och Guds tankar. För i världen där måste du producera resultat för att lyckas. Guds rike däremot, det är ingen plats för konkurrerande verksamhet. Ett stort misstag som ofta görs, det är just det här att föra världens sätt att tänka in i församlingen. Exempelvis genom att räkna framgång i numerär, hur många man är, ekonomisk välgång och –annat som andas produktion och resultat. Ja, hela vårt liv kommer på det här sättet att handla om verksamhetsfrälsning– –istället för det som är det absolut mest väsentliga och livsavgörande. Resultatet det blir detsamma som alltid då regler och former hamnar i fokus– otillräcklighet oavsett hur mycket vi försöker och strävar för att ännu mer försöka förverkliga vårt kristna liv ja, så kommer vi aldrig att nå fram till en sann vila i Kristus vi vill väldigt gärna göra så mycket för Gud utifrån våra egna villkor men hör, Gud vill inte ha våra gärningar. Han vill ha mer än så. Hörde du det? Han vill ha mycket mera. Han vill i och genom våra liv själv utföra sina gärningar. Det är en stor skillnad. Och det är därför som vi har fått den helige ande. Vilken kommer vår svaghet till hjälp. I Guds rike så är det inte hårt arbete eller stress med prestationsångest till följd Som hjälper oss att uppnå mål. Nej, nyckeln till andlig framgång. Det är vila. Andlig vila. Trons Vila. Det är en gåva som Gud gett oss som hjälper oss att förstå att Guds tankar är långt högre än människotankar. Guds sätt att arbeta skiljer sig markant från världens sätt. Världen säger så här, den starke segrar. Men hör, Gud leder oss in i svaghet och misslyckanden- så att vi ska förstå att Guds kraft, den fullkomnas i svaghet. När vi är svaga, då är vi starka. Bibeln säger att anden kommer vår svaghet till hjälp. Att Guds storskap är visare än människor. Att Guds svaghet, den är starkare än människor. Så jag frågar dig så här. Vill du ha Guds kraft i ditt liv? Tänk då på det här. Att den fullkomnas i svaghet. Hans är nåd. I Gण Och sedan ger yeah. du I Bibeln kan vi läsa om Abraham. Han kallades för Guds vän. Och han beskrivs som trons fader. Han trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet kan vi läsa. Dock möter vi hos denna gudsman Att han vid vissa tillfällen. Började tvivla på att han var i Guds vilja. Han bar på bördor större än han klarade av att bära. Och tankarna kom att han kanske behövde hjälpa Gud. Åren gick och den son som Gud lovat att han och Sara skulle få, löfte sonen, såg inte ut att bli en verklighet. Rent mänskligt var allt hopp ute. Sara var gammal och oförmögen att bli gravid så vad skulle de göra? Jo, gemensamt så tog makarna beslutet att hjälpa Gud på traven. Abraham, han fick en son då tillsammans med Saras tjänstekvinna Hagar och trodde för en tid att nu var Guds löfte uppfyllt. Med denna Abrahams hjälp kunde nu Guds plan gå i fullbordan men så fel han hade Gud hade vare sig sagt eller tänkt att det var genom hagar som löftet skulle fullbordas När sedan Guds tid var inne ja då uppfylldes löftet och Isak föddes genom ett under då den åldriga Sara återigen blev fruktsam Gud kommer aldrig för sent. Abrahams hjälp ja det ledde visserligen också till ett resultat ett helt nytt folk uppstod genom Ismael och vi ser en fiendskap mellan araber och judar som är rådande än idag tänk på det ofta hör man det här sägas att Gud inte ger bördor större än vi kan bära. Jag håller inte med om det. Snarare tror jag att det är tvärtom. Att Gud han ger oss sådana bördor som vi omöjligt kan klara av att bära. Och just för att hjälpa oss att förstå frälsningens underbara väg. Den är inte beroende av eller avhängig av vad du eller jag klarar av att bära. Vi förmår inte. Vi bör inte ens försöka att göra det som hör Gud till. Om du hör till dem som har bett till Gud om att han ska använda ditt liv. Så blir du inte förvånad när svårigheterna börjar dyka upp. Bortsmani, han skrev så här i en av sina böcker att det största hindret i vårt arbete det är inte hos andra utan det är i oss själva. Om Gud fullt ut ska kunna använda oss då är det nödvändigt att vi kommer till den punkten att vi inte längre förlitar oss på vår egen mänskliga förmåga eller talang. Aposteln Paulus, han brottades med den här frågan då han skrev till församlingen i Rom om den här oerhörda kampen som finns mellan köttet och anden. Vad jag vill, det gör jag inte, skriver han. Och i desperation så utropar han så här Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Sen presenterar han lösningen. Någon rad längre ner Och det här är stort Gud vare tack Genom Jesus Kristus Vår Herre Förstå det här Gud förbättrar Inte vårt gamla liv För att det ska Användas i tjänst För honom Nej han låter det dö Det dör bort Och istället Så blir det den nya skapelsen, Kristus i oss, det är det som räknas. Paulus skriver så här till församlingen i Galatien. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Så jag vill understryka det här. Gud är inte intresserad av vad vi kan eller är beredda att göra för honom. Vad Jesus vill det är att leva sitt liv genom oss. Och det är en väsentlig skillnad. Det är skillnaden mellan lagen och nåden. Lagen får oss att säga det här. Herre hjälp mig att göra vad du vill att jag ska göra. Hjälp mig att hålla din lag. Jag upprepar igen. Nåden säger, och det är min bön inför detta nya år. Jesus, lev genom mig på det sätt som du önskar. Jesus, han har inte bara kallat oss att leva ett kristet liv. Han vill också leva det för oss. Se på den här bibelversen som Paulus skrev till Thessalonikeförsamlingen. Tro fast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Det är alltså Jesus som utför sitt verk genom oss. Faktum är den enda som kan leva ett kristusliv- det är ju just Jesus Kristus. Det berättas i evangelierna om en synderska som kom till Jesus. Hon var inte lämpad att uttala sig offentligt. I människors ögon så var hon fördömd. Hon skulle tiga och skämmas över sitt liv. Och det fanns ett oerhört yttre religiöst tryck som omgav henne, som fördömde henne, som tryckte ner henne och gjorde henne till en värdelös människa. Men hon ägde en inneboende kärlek till Jesus som Ingen makt i denna värld kunde hindra att den kom till uttryck. Kvinnan hon hade en dyrbar smörjelse i en alabasterflaska. och Den öppnade hon genom att bryta sönder flaskan och ösa innehållet över Jesus. Där fortsatte hon att kyssa hans fötter. Hon torkade dem med sitt hår. Den här handlingen, det var ju en skymf mot alla dessa prelater som satt där. alla dessa religiösa ledare. Det var en skymf mot lagen, mot traditionen. Det var skamfullt och utom parlamentariskt i allra högsta grad. Men berättelsen, den ger oss en viktig. Inblick i hur Jesus går till väga för att sprida denna väldoft som ett inneboende kristusliv för med sig. Ditt liv, det är det här bräckliga kärlet. Kälet, självlivet eller det egna jaget när det bryts sönder. Då bryter det samtidigt fram en himmelsk smörjelse som direkt sätter sina spår i omgivningen. Alla berörs på olika sätt av den här handlingen. Det är Jesus själv som kommer till tals genom dig och mig. Det är Kristus som agerar i och genom församlingen. Församlingen som är en gudskapelse, Församlingen som är just det här Kristi ansikte Bibeln talar om hur Kristi ansikte får lysa fram Och det görs genom att han uppenbarar sig i och genom församlingen Och låt mig få avsluta med ett ord också det av Paulus där vi ser verkligen vad Gud vill, vad Gud önskar vad Gud har för tanke för dig för mig, för församlingen för sin kropp här i tiden och det står så här i Fesebrevet 3 och vi kan läsa från vers 8 och lite framåt jag skriver Paulus den allra minste av alla heliga har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud alltings skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. När jag läser det här då ser jag ingenting av den gamle Paulus. Jag ser ingenting av lagens krav över församlingen, över dessa människor. Men vad jag ser det är Guds eviga tanke. Guds eviga vishet. Hans mångfald. Guds utgivande kärlek och hur Gud i och genom församlingen låter detta gå i fullbordan. Så min bön som jag inledde det här programmet det är Jesus, lev genom mig. Amen. När jag ser dig vandra upp mot kullen Förfölj av ropen från en hatisk mig. Hur du sakta dignar under korset av föbelhopens massa träng Hårnad du förnedra tar du stegen Mot mål du ensam fått att nå Undergiven fader Detta var hans vilja För att nå jag stod Får. Jesus jag vill älska dig älska dig för evigt för att du för mig dig utgav så. för din stora kärlek vill jag överlämna hjärtats allra mest fördåliga råd du är min och jag är din, jag är din och skyarna vi mötas ska Jesus jag vill älska älska dig för evig du är värd min låst och namn Du lyssnar till ett program från Radio Maranata och jag heter Berno Vidén som har talat idag jag önskar dig alla en guds rika välsignelse och ett Välsignat år också 2026 Jesus kommer snart Låt oss leva nära honom I tjänst för honom Han utför sitt verk Välkommen att besöka Vår hemsida Maranata.se Där finns länkar till De flesta av våra program Och mycket annan Undervisning och även Väckelsefolkets levande sång och musik. Gud vill var och en på återhörande.